Larrun batean manifestaldiak bai eta bilguan historia egepika. Ez tadin hori da ideea eta gurekin zmintzatzeko, jesuen egoera mintzatzeko anaiz funosaz bak bideakoa, egunoan? Egunoan. Egunoan. Uztagi aldeko manifestaldien garaia da, beti? Zagatik, manifestaldi bat gehiago, aurtengoa? Uh, Manifesta bat. Dibat gehiago ez bake prozesua bultzatzeko manifestaldi bat uh, baizik eta egoera politiko berezi bati erantzuten dioten maniak dira ba, Bilbon eta Bayonan egun mobilizatuko mobilizatko direelakotzen. Baionakoari interesa egen hegora politiko berezi bat egan duzu. zerertan berezia momentuakotan? Beberesia etapa berri batetara sartu behar duelakotz bake prozesu hori, badu bi urte oraina elkarrizketa bat ireki dela justizia ministeritzarekin, eta elkarrizketa hori ireki zen ahmaga egin ondoren, e, ireki zen helburu nik jangunke trinko batekin zena Atera bide integral bat eh, emaitzarena presuei uh, bainan hasita salbuespenezko egoeren uh, bukaerarekin eta hortan hasi uh, eta hortan uh, bide uh, egin dugu uh, de sakabanaketa uh, eta hurbilketaren inguruan edo uh, de PS estatutuen inguruan bainan hori uh, eginda kasik uh, osoki emana da Eta orain ba, beste etapa bat, beste etapa bat eta sartu behar dugu, eta hori uh, erabat politikoa dena eta ekarri behar duena elkar bizitza helburu uh, presoen uh, ausiari uh, aterabidea bidea emaitera. Presoen uh, urbiltzeak eta DPS estatuto horiak, beraz bereziki zainduak diren presoen estatuto horiak bon, aldeoktarik mugitu dira uh, Gauzak uh, Frantziako Gobernuarekin solasean, Horai, egin duzu beste urhats bat egin behar dela, franziako gobernoaren aldetik, badago gorik urhats bat gehiago emaiteko? Ez, beste naz ez manifestaldi hori antolatuko, eta hori argeki egin duazken hasteetan. Horientzat badirudi bidea horretan gelditu nahi duela, eta eta delegazioak diona da bide hori ireki dugula, Eh, erabateko konponbidea emaiteko eh, gatazkaren konponbide, eh, gatazkaren markatu eh, ondorio guziai orduan horregatik. Eh, inoiz baino gehiago eh, ipagaldean, eh, hau batez, eh, ibili behar dugu, eh, indagar areagotu are agotu, eh, makronen eta eh, hori izan da, Kampaina horren baitan hankokatu dugun elementu zentrala, adion eh? den maiatzen hama zazpian izan zituen ele eder horiek, eh? aski ahidura sortu zutela terminologi mailan, Lendakari, franxes lehen dakariak onartzen zuela kotzen ben eh, bake prozesu bat bat zela, eredugaria zela, eta horretan gobernuak lagundu behar zuela, horretan laguntzeko eta pabegi hori ireki behar da, eta pabegi hori da, E, ba, alternatibabat irekitzea e, gaur egungo egoerari ez baita egin den guziaren ondotik e, presoen zat eta hoen senideen perspektiba bakarra izaitea e, presondegia azken eguren eraino edo batzuen kasuan e, presondegia hiltzera eraino e, Ahamagabetzearen e, fasea, e, lu usotikasi eta gero baiunako egun handi oktarat Deklik bat edo izan zen, negoziatzen hartzeko Frantziako gobernuarekin, oa izan beste fase batera pastu behar dela. Beste deklik bat behar da? Bebe, bai, eta lehena gobernuarena. Hau da, delibero politiko bat hartzearena estatu bezala eta gatazkaren parte bezala behar diren kudeak eta politikoak egitea guzi horien bideratzeko alde batetik, eta, eta nik errangu nuki gehiago harik integral batetara joateko, ripikatzen dugu, hemen elkar bizitza behar da eraiki, eraiki alizateko behar dira mekanismoak sortu iragana begiratzeko, eta iraganean sortu diren eh, min guziei eh, esplikazioa, eta uh, behar diren uh, uh, sendatze eta egiak uh, egin, hor guretzat presuen hauziaren uh, askatzea guzi hori uh, eldzeko, uh, uh, elduleku uh, importanteena da. Mm. Urbiltzen gaian, uh, Frantzia urhundu uh, zen edo haitzindu uh, zen uh, Frantziak uh, Espainiaren, uh, Espainiaren politika, presundegi politika, Espainian eh, eh, gobernu berri bat eh, izanen da, Pedro Sánchez eh, lehen ministro berriz bainan eh, koalizio batean. Badakigu bi estatuak eh, ala ere lotuak direla gai horietan. Gauzak aldatzea espero da, diren, eh, diren eh, aste ilabeteetan nola ikusten duzu? Gauzak aldatu behar dute eh, eta uste dut ala ere azken... Eh, Urte luzetako bideak erakusten duela Euskal Herrian bere osotasunean badela gehiengo bat eskatzen duena e, gauzak akseleratzea, gai atera bidea emaitea, eta eta bai, espero izan behar da guzi horrek e, ekarri behar duela e, gauzak aldatzea Madrilen ere bai, e, baina nintzegur dena da... E, Gako Nagusiena Euskalegian kokatua dela, eta eta hemendik uh, bultzatuz eta behar eta gogo hori uh, ozenki aldarik atuz, uh, segituko dugula bide hori egiten. Uh -huh. Autexi uh, andana bat izanen da larun batean ere, sustengoa ekaji dutenak. Tukiko autexiak uh, zer ekaji behar dute? E ekaji behar dute... Uh, Lenik eta behin nik nuke uh, atxikimendu hori, eh? eta azken urteetan uh, trinkotzen den atxikimendu hori. Ekarri behar dute lujaldearen uh, ikuspegitik uh, bake prozesu horien garapena txertatzea uh, ba, eguneroko honetan eta guk uh, asteko batxe maiten dugu bideoketan. Uh, edo etaobe mentalitatean bide egin duela iraigorrak eta e, eta egia da ditugun sustengoak eta larun batean egongo du, diren hautetxeak hori jugatzen dutela eta nikuste jendarte zibilaren implikazio eta eta mobilizazioarekin batera uh, parisek badakiela uh, ikusten eta entzuten uh, ere uh, bertako uh, hautetxien uh, ahotsa ola bere transversalitatean uh, eta osutasunean tasunean, esprimitzen denean, ikuste behar da, azpimagatu Euskal-Iri Elkarroak hartu duen, edo boskatu duen mozioa jonden benduaren amalauean, ongi adierazten duena guzi hori, eta eta hortik segitu behar dugula bide egiten, eta bultzatu behar dugula haute txiek, engaiamendu hauetatik, eta nik jangunuki posizio hartze hauetatik, makrunen hitzak ekintzak bilaka araztea. Mm -hmm. Makila eskuan defiliatzera deitzen duzu ezenako makila Ba makila simbolikoki eusikia uh, askarra dela gure jende makila gesu garelako zeruaren bialan antolatu genuen bilkura bat nun bildu intuen autetxi Eragile, norma nako, eta egun bat bilduginen egoerazko goetatzeko eta eta hori zenabari, itzen, zen nabari itzenzen sentsazioa jendea kesu da ezentzuna izaitea, kesu da mespretsu hori uh, gaur egun beti hori uh, izaitea, eta kesu hori uh, determinazio bilakatzen da eta, eta hori zan nahi du ere makilak, nahi du irudikatu uh, de hoek duen determinazioa bururaino joateko, Badakigu oraindik ez dela ejesa izango bidea, Badakigu horrek suposatuko duela seitzea mobilizatzen, agiskatzen eta sustengoak bilatzen makila eskuan bururaino eramateko sedea dugu eta eta eramanango dugu. Mm -hmm. Manifestaldia beraz Baionan larun batean bada beste konsina berezirik edo jakin berjikorik orain manifestaldia ginai dutenak jakin mer dutena. Ez be jakin nik exan be jakin mer dutena da hori makila guk nahi dugula jendea makilarekin ikustea Hor, badela, e, egun osoko egitarau bat e, e, prestatua, e, ez da manifestaldi bat gehiago, manifestaldi horrek erantzuten dio e, gaur egun bakeprozesuak duen e, e, blok, blokeo bati, eta, eta denen parte hartzea ezinbestekoa dela, e, nik nahi nukena zpimarratu e, lortu dela e, zabaltzen, Zabaltzen idea hori, baditugu bide lagun berriak, nik uste guta hori inportanta dela, eta, eta bakotsak badugula hortan ere ekartzeko, eta, eta, eta denek indara egin behar dugula, ba orain arte mobilizatu ez dena, gombidatzeko, ekartzeko, frogatu dugula kotz. Azken urte hauetan, olako uh, mobilizazioek ekarri dutela uh, gauzak mugiaraztea eta sinetxi behar dugula uh, gure indar uh, arreman honetan eta, eta ala nik uste dut determinazio horrekin uh, etortzea mm -hmm. gomidatzen dugula jendea. Ebe ara, ebe horrekin beraz ez dela bat gehiago eta blokatze politikori jauzarazi behar dela. Anaiz funosaz, Miesker, gure gana dinik goizuntan eta bestadibat agte. Miesker.